Alamu al-rijali, unna'u al-hayati Aqmaru al-lahi, manjaru al-hudati Alamu al-rijali, unna'u al-hayati Aqmaru al-lahi, manjaru al-hudati Obu audio iznanih Bismillahirrahmanirrahim. O pjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao musliman, svi se čvrsto Allahova užetka držite i nikako se ne razjedinujte. وانا بعزم الأبات وانا اكوانا بعزم الأبات آآ آآ يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من صرامى إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور انفسنا ونسيئة في عمالنا من يحيه الله تعالى فهو المهتد ومن يبدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصقيه من خلقه وحليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تهرقينه وما بعد وفين عصره قال كلام الله تعالى <تصفيق> وخير الهديه حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشرل من محدثاتها وكل محدثة بداعة وكل بداعة دلالة وكل دلالة تبناعة ثم النباحة نحن نحن نحن نشد في نهاية <تصفيق> درشان أن pri tekbirima dženaze, da li se dižu ruke na svakom tekbiru ili samo pri početnog? To je pitanje koga se razilaze islamski učenjaci, kao što smo spominjali kada smo govorili o pitanju namaza. Postoji znači razilaženje među islamskim učenjacima. Ovo razilaženje ovdje jače zato što nije prenešeno od poslanika s.a.v. ništa vjerodostojno kada je u pitanju vizanje ruku na dženazi i mm. namazu. S su islamski učenjaci podijelili se na dvije skupine odnosno zastupaju dva različita mišljenja. Pa kaže prva skupina vizuju se ruke samo pri početnom tekviru. I to je mišljenje Imama as i to je jedan bivaje Tadbuhani, znači jedna verzija od njega. I to je i imama Malika Hazma, i Hazma je odabrao je sam savremeni učenjak Al-Albani. I dokazuju to narednim argumentima. Prvo prenos je Buhari radijallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme donio tekbir za dženazu. Pri početnom tekbiru potom stavio desnu ruku po lijevoj i ovaj sedem je potpuno slab. Vidje žiganan firniz i darekutni i sedem nije vjerodostajan. Ajde je vjerodostajan ili ukazuje da poslanik Salasaleme nije više puta dizao ruke. No, ne ukazuje, ne ukazuje da su ruke dignute pri početnom tekbiru. Na međutim imamo drugi hadis od Irma Abasa da je poslanik Salasaleme digao ruke pri početnom tekbiru dženaze i nije nakon toga više dizao. Pa je ovaj hadis, znači jasan da se ruke ne dižu osim šta pri početnom pekbiru, no međutim nije vjerodostojan, jer hadis može biti jasan, a nije šta, vjerodostojan a može biti vjerodostojan, nije jasan, kada je sa njim zakazivali mora biti u ovakvom slučaju vjerodostojan i jasan, pa ovaj hadis jasan, ali nije vjerodostojan mm -hmm. on ima slab lanest prenosilata nalazi se kod imama dare kutnja i kod imama lukajdeja što samo posebi ukazuje, jer hadise koje bileživan dare kutni, a uglavnom uglavnom nema ima I kažu učitelji islamski pravnici složu da se diže pri početkom tekbiru. Znači nema raziljenja da se pri početkom tekbiru kada počinje ženaza prvom tekbiru da se šta dižu ruke. No, međutim raziljenja da, da se dižu nakon toga. Pa kažu budući da se razilaze, a nije prenošeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme ništa vjerodostojno nećemo izati ruke. I kažem to je mišljenje odobro Šejh Albani od samremenih učenjaka. Drugo mišljenje da se ruke dižu pri svakom tekbiru dženaze i to je stav većina islamskih učenjaka zastupaju da imam šatija, Ahmed, ishaak zastupa ga isto tako i jebuhanite i malih po jednoj verziji. Znači imamo od njih dvije različite dvije različite verzije. Dokazuje to hadisom Ibn Omara u kome stoji da je poslanih sallallahu srme, kada je kanjao dženazu da je dizao ruke pri svakom tekbiru i ovo je jasan, znači argument da se ruke dižu pri svakom tekbiru i da je to prenešeno od poslanika no međutim Hadis nije pa je jasan, a nije šta kao u prvoj skupini što sam spomenul Hadis je jasan, ali nije nije istravno je da je to postupak Ibn Omara pa prenosi Imam Bukharija u svom dijelu Rafa uljedejni, Imam Al-Bayheqi, da imam Ibn Omar liza u ruke pri svakom tekbiru na ženazi, namazu i taj je predaja vjerodostojna. I prednosi se od Ibn Abba, tako skomlije Ibn Hajjir u svom dijelu, talhjisul Habib, da je Ibn Seken zabiležio u svome sahihu, a sahih Ibn Sekena izgubljen. I pored toga, sahih Ibn Sekena nema lante prednosiva, kopista koje je pripisivao, pobrisao lance pronosilate u Sahih ibn Sekena i čuo sam od jednog šeha da ima jedna verzija u Minhenu, gore negdje da se čuva kao manuskript, pokušao sam da tražimo, jedno međutim nismo ustili enači u svakom slučaju Sahih Sahi ibn Sekena ne postoji ali ga je ibn Hađar prinio znači i ocjenio tu kredi vjero dostajnom, pa tako da ocjena ibn Hađara je svakako validna jer on predstavlja jednog od delikih imama ume tako da je u pitanju hadisi hadijska nauka Vidimo da se istan ključe razilaze Imamo ovdje postupka dva shaba I to je priješeno vjerodostajnim kutima od njih dvojice Nema od sa ovo sademe Jasnog i argumenta Pa je ovo pitanje Znači, kao i druga pitanja Koja ulaze U dozvoljena razilaženja Kod Ehlusunata od džemata Neće se osuditi onaj ko diže ruke Niti će biti osudjen onaj ko ne diže ruke Na džemaziji Ali ispravnije i jače mišljenje da se ruke dižu na svakom pekviru pri džanazi dok postupaka ovih vojka sahaba i ne poznajem nikoga da je da sahaba kazao suprotno tome, s jedne strane i to je sam većine učenjaka islamskih od tabina i generacija nakon njih da se uči dualijski tkah ili ona početna doba pri džanazi namazu odnosno subhanake ili neka druga do. većina islamskih učenjaka kažu da nije legitimno učiti početnu dobu priđenaziji. Nema znači početne dove. A dok kaže imam etseuri i to je divajatel Ahmeda da se ova dova može učiti. I autor kaže ne vidim smetnje da se uči. Znači autor kaže ovaj dijelo da ne vidi da sad ova uči. A no, međutim ispravno je da ima smetje. Ispravno je ima smetje zato što to nije premišljeno od poslanika sa onog da to učio. I što je džanaza kratka i na prvom tekbiru ono što je poznato kod oleme da se uči hatiha to spominje. A učenje subhanaka treba nam dokazati to. Ako uzmemo da to može na osnovu općih argumenta onda ćemo mnoge stvari od parzova ili propisani namaza i seđe nazivati nego za ženaza ovdje treba poseban argument no međutim ko prouči i to ulozi šta u dozvoljena razdiloženja neće to pokvariti namaz nego ovdje je stvar da li to preče proučiti ili je preće kažemo da je preče ostaviti Allah najbolji a dodatak koji se uči ovaj kod nas Kako vlasi dodatak? Ođele, oh, sanao. Ođele, sanao, oke. Okay. Nema osnovu u sumetu poslanika. Nema osnovu. Znači u sumetu poslanika sa osvim taj dodatak nema osnovu. Učenje pa pihe na dženaziji. Isto tako imamo šta? Dva mišljenja. Znate kad je onaj ostavio babo sina da budem uktija? a kaže, babo, kog će li ono govaraći ljudima? Kaže, potipo dođe recimo i odgovaraju, kako dađe ima dva mišljenja? A ono došao jedan, kaže, a kaže, u vjerovanju Allaha, imali su umje? Kaže, imaju dva mišljenja. Ali stvarno, ovdje imaju dva mišljenja i pod drugim, drugim pitanjima. Po većini braća pitanja no, u nama se različite. Naći ćete možda pitanja na kojima se složili malo. Imate od jednog mujzira, imate gdjolili džmah, te spominje možda u njemu hiljad mesijalana koji su nama složili. Inačite možda naći d Ima ne je ono različite skavovi, različite poglede. Zato znači, postoji nešto se zove trži i određivanje ovaj, tijeli prioritetnijeg mišljenja na osam argumenata, ali se uvijek te mesele, znači moraju smatiti od mesele, koji se šta je Ahlusunet razumeli. Hvala Bogu, Ahlusunet se nije različio po pitanju Atajde. To je najbitnija stvar. A po pitanju Fikha, tu je stvar elastičnija i da je uzvišan i Allah bio ne bi se tada zuražujem besi imamo dakle dva mišljenja, prvo je da treba učiti Fatihu, taj slav mama Šatije i Ahmed i Isaka i da ibn Hazma, i to se prenosi od ibn Abbasa i jebu umame, a njihovi dokazi su općenito svježi poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, la salata limanem yukhra, fatiha, tip nema namaza onaj ko je učiti Fatihu. Kažu, ovo se odnosi kako na propisane tako i na dženaz u namaz, ili ulazi, znači, ili ulazi u namaz. I u demu umane se prenosi da je rekao, sunet je da dženazi, da se prouči pri prvom tekbiru, da je potre prvog tekbira, majka knjige, to jeste, to jeste tiho, u sebi. Potom da se donesu, donesu tri tekbira i da se preselam. I od je ibn Abdelaha, ibn Alpat se prenosi da je rekao, pa jao sam i da je ibn Abbas pa je poučio na dženazi patihu. I rekao i da ljudi znaju da ona sunet. Da ljudi znaju da je ona sunet. Čak se navodio u jednoj verzi da je poučio na glas. Iako se na dženazi uči po konsensu učenjaka u sebi, to međutibni Abbas je poučio na glas šta Pouči ljude. Da pouči ljude. Tako kada bi čovjek neke stvari radio koje se inače čine tajno ili u sebi kada bi uradio javno ili poučio naglaz da se ljudi pouče nesmeta davanje sredake je tajno bolje nego javno, no međutim kada bi čovjek dao javnu sredaku pred ljudima da vide da druge postakne nestavi, da ih pouči nesmeta ili da ovaj pouči ljude u vremenu kada je dova primljena, kada pred ljudima dovi namjerno nesmeta tako isto i da imam poslije farza pouči zikr koji je osnova da svaki kanjak uči u I za sebe i da ga on prouči tihim, da ga on prouči naglas i da kaže ljudi spominjete ono Allah onako to, kao što ga ja spominjem i kao što su čuli mene, smeta do poučavanja, smeta. pa je ovdje ibn Abbas proučio a, Fatihu naglas, kaže šehtu ljuslame da ime da je učenje Fatihem Ustahab nije obaveza kod šehtu ljuslame da ime učenje Fatihem Ustahab kod učenje Fatihem drugo mišljenje je da, da, nama, na ženazi, da se ne uči Fatiha znači ne uči se na džanazi Fatiha to je stav mama teorija, Rauzaija, Ebu Hanife, Manika i to je rekao Umar, i Omar pa, i u Bađe, Ibnu Samit tako se u verzijama od i oni dokazuju to narednim argumentima možete oprati ovako, očemo sporije nemožete oprati, reći se sporije ćemo govoriti prvo Dokazuju to, ima Malik dokazuje sa postupcima stanovnika Medine Amel Nahel Medine To je kod njega validan izvršerijat Kod Ebu Hanife i Šatije i Ahmeda, to nije validan izvršerijat Šta? Postupci stanovnika Medine Imam Malik je prednost postupcima stanovnika Medine nad pojedinačnim hadisima Rured. Imamo hadis jedan koji kaže ovako a postupci Medine govore drugačije od stanovnika, Medine govore drugačije, ima malik da je čemu prednost? Postupci, ima, zašto? Kako je te ima malik mogu daći prednost u postupku ljudi na onim što je prenešeno od poslanika, pa o što jer je do svojim putem? Zato ljudi više vidjeli, vidjeli smo za Tako je. Znači, ono što se ima malik je bio generacija treća, imate ashaabe, imate tabi, imate tabijine, I imam malik je bio tabi tabi, jer on je prenosio od Nafija, Nafija prenosio od Ibn Pa je on blizu poslanika, sam sveme, po, po, znači, ovaj, vremenski. Pa kaže, postupak stanovnika Medinesa je prenosio sa generacije na generaciju sa mutrebatinom. Je tako? Cijelo orde prenosite postupke. Dok hadijs koji je došao pojedinačno, može u njemu šta biti? Može biti greška. Može biti greška da je Ravija pogrešio. Pa lakše pogreši jedan čovjek nego šta? Cijela... Generacije ljudi, al tako? Pa ima mali ko uzima kao argument, so, međutim istina je da uh, uh, druge to i sve nema, da to nije validan argument. To nije validan argument. Ako se potvrdi verovatnoća statistička poslanika sa dana, mora se raditi znači po tome po tome dokaz. <coughs> da li? je da ostane predaj kod ibn bešebe, kod Omara kaže se Nije učio na dženazi. Tako se paže, nije učio na dženazi. se sa drugom ne spomine. I došla je u debu horere, da pa je pitao Bade i Musamita o dženazi, pa je rekao, tako mi je Allaha obavijestit će. Počećeš sa tekbirom, potom ćeš doneti salavati na poslanika slavog srme i proučit ćeš dovu, je pa jednu dovu koju će proučiti. Potom ćeš jeli do do kraja dove što što što ga je poučio pa ni je spomenuo šta ovdje učenje patihe na mjestu spominjanje učenja patije ne znači mene je nema nije rekao nije negirao učenje patije istako i Omar nije učio može li biti da nije učio mimo patihe može može može da nije učio mimo patihe znači nije ja nije ja ovaj dokaz tako da je ispravnije mišljenje da treba učiti patihe Da li je obavezno da se uči? To je pitanje možda koje je podložno način. Da li je obavezno? Ali je ispravno da treba učiti jer Ibn Abbas je rekao da je to šta? Sunnet. Ebu Mame kaže da je sunnet. A kada Ashab kaže da je nešto sunnet, to su odnosine sunnet poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa ispravno da se Fatiha uči. Ko iz Fatihu doda kratku suru, neć smetiti. Jer se prenosio da Ibn Abbas doda kratku suru. I kaže Ibn Munzir u svom dijelu, a, usad, ko doda kratku suru, ne smije. Ako ostavi, isto tako ne smije. Znači, učenje sure, ako se doda, doda, ako ima vremena, ako nema, i to kratka sura. Duže učenje na dženazi je pogrešno. Znači, da se dugo dženazi zakranja, to je pogrešno. Dženazi zakranja što kraće da se požišta sa metom. Zato sam neklučan skazao, nema nikako, nema opće. Patihe, nema učenja Kur'ana. salavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem posle dugog tekvira pohvalno je da se znači na dženazi posle dugog tekvira donesu salavati na poslanika sallallahu alejhi ve sellem radi hadisa Ebu Mame da ga je jedan čovjek kod ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da je sunnet a na namazu da imam donese tekbiri da prouči fatihu posle prvog znači tekbira uspedi Potom da ponese salavat na poslalnika salavat salame, potom da dovi mejtu iskrenom dovolu. Potom da preselami tiho vse. Učenje znači salavata prenosi ebu umane od jednog do sahaba. Ovaj asab je li poznat ili to se zove mubhem. Mubhem se to zove u šariatu, u hadijskoj nauci. Ako je asab nepoznat, možemo onda prihvatit tu predaju. Da. Da što, počastovati Sahabovi, Ratio što svi ashabi povjerljivi i pouzdani. Dači svi ashabi su podeljeno sa neka pouzdani. Za razliku od šija pokvarenjaka koji te ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selam i nazivaju ih pogrdnim imenima i ne prihvate islam nego pa nih tome. Dači od Rafidija, da to svi, a među tim oni koji čini su pokvarenjaci. Šta ke buzura razika je ko kaže za Ebu Bekra da je nedvjednik, on je zimbik, on je otpadnik od gere. Je sahaba, o, jeli, po pitanju koga je poslani sosek kazao desetine, desetine, desetine jel gled ostojnih hadisa u njegovu pohvalu i učinio tog nedvjednika prvatom dženetlija. Dakle, Donese se salavatem poslanika. Najpotpuniji salavati gdje su salavati koji se uče na tešahud. Salavat alibrahiniju koji se uče na tešahud. Oni su najpotpuniji. Kada bi čovjek drugi neki salavat donio, bilo bi priznat. Jer nije navedano znači tačno. Nego se kažu donesiti salavati. A ako se donesu salavati, onda je najbolje donet one najpotpunije. Nakon toga da Nakon toga, uči se doba mejtu. Uči se dova mejtu. Došlo kod Ebu Davuda i mama domađe, se mi redostali imlancen, kjeron se vatsa, da je poslaniko, sam rekao, izasarajtum ala ljenaze, evo ala ljenais, fe akvisu leha abdu'a. Kada bude tepanjeno ljenaze, ljudima čini pejim istinu doba. I onda je, uh, spominuo autor jedno od dova, imate tamo u knjizu dženazi, imate skupinu dova, šestom, sedem ili više, ne znam koliko je spominuto, pogledaći to znači koliko je dova spominuta kada je ukritan A, dženazi. I uči se, ovaj se dove uče u sebi kao i učenje, jel, kao učenje, patihe. A to im nabas što je poučio, kada smo da to poučio radi poučavanja ljudi. Nije autor ništa spominuo što se tiče četvrtog tekbira a uh, posle četvrtog kebira jeste, ma ispravno je da ima uh, a ima dobro, to je ispravno više da ima dobi posle četvrtog kebira i dobi se, kad bi dojdite svim muslimanima i isto tako znači to u dženazu tamo dolazi kada se on habetuje kako i da ne imate te dove. Zato kada počnate u i medhini dženazu, odma posle odma posle trećeg kebira, to znači se četvrti i odma posle četvrtog se šta? predselami to jest posle dove krećek donese se čekati tekbir i onda se odma se selam znači avaj čini nema dovet ispravno je da ima i tada da ima tada do Predavanje selama odama se jazira da se predaje selam na jednalo dvije strane jedni kaže u predaje se šta na samo jednu stranu na samo desnu stranu ispravno je mišljenje da je selam na desnu stranu rukn namaza Selam odesmo stav da ruk namaza kako spoiluje Mujdir a na lijevo stav da je sunnet. Zralo što će hoće samajno koji ima i šokjane neki učitelji kako iskazali da je predavanje Selama na obadi je strane rukne. Međutim islama da je na desnu stranu rukne je prenosi se u vjerodostojnim predajama od Ajše, Jordana, Sajduma, Alika i drugih ashabe da su predavali selam na samo jednu stranu to se prenosi od poslanika sa oslem predaj koji je bliži imam imam alhakim. U svakom slučaju to su to je propisani namazi što se tiče Prenosi se od Ibn Umara i Vakila uh, Ibn Eska' da su predavali islam na samo jednu stranu. I to su Prenosi Ibn Abbas i Jabira i Ebu i Anesa i Ibn Abiaufa i Sejda Ibn Džubeira od Tabina i Hasan al Basrija i Mohameda Ibn Sirina i Ebu Umame ibn Sahla. Al-Kasim Ibn Mohameda, on je sada požel kjer i drugih, Ibrahim Nehaja, Teorija, Ibn Ujajna, Ibn Mubareka, Abdullah, Ibn Mehdiya, Malika, Ahmela Isaka i drugi ono. To je jedno mišljanje kod imama Šatije. Kažu drugi učenjaci, ne, već se presalami na oba dvije strane. Presalami se šta je na desnu ina... i na lijevu. I to je stav imama Šatije i to je stav Hanepijski učenjaka i odabrao ga je, odabrao ga je qadija, Uh, kao bi i ja i odobrao ga je uh, Ebu Hanita i oni dokazuju riječima salukema raitu muniju sam bih kranjajte kako ste da kranjam samite sallallahu sallam je preselamio šta je na desno i na lijevu stranu i došlo je ukadaj od došlo je ukadaj od abdullaha i njedi eupa da je preselamio na desno i na lijevo I rekao da je tako učinio preselanih svoj stranih svoj stranih, to bileži inove lebejeh, isofabijem lancem prenosila. Ispravno je mišljenje da se može preselamiti, da je ispravno preselamiti na desno strani, da, da to postoje jači argument. To, međutim, ko preselam je na dvije, neće ucediti ispravno s čega namazi, neće učiniti znači taj drugi selam, jednako desno selama je dalje što stvari namazi. A oto nije ništa spomnio po pitanju izgovora Selama e, Izgovora Selama Kako se izgovara, kako se Selama da, da li imam don izgovara selam na glas ili u sebi? Ispravno je mišljenje Vraća da čovjek na džanazi kada preselami Da izgovori selam U sebi Tiho Imam Kada je na ženazu ljudima I kada preselami Preselam će na desnu stranu tiho U sebi Neće glasno preselami To je mišljenje većine učenjaka. To je stavi Hanetijske prame škole. To je stav učenjaka Hanetijske prame škole da imam pre selami put. Omeđutim, Hanetijske učenjaci kažu pre selami će svaki saf da ga čuje onaj koji je iza njega. Da će zna šta je da bi da su ljudi predali selami. Ako imate 20 safova, kako će znati onaj u 16. safu da je selam nego će znati od sapata do sapata tako će peselamiti. Ovdje se izudima Allahu Teala Alem da kada bi bio džemat veliki, džemija recimo ogromno velika i došlo puno ljudi, ali u tom slučaju nije lahko ovo praktikoviti. Da bi to možda stvorilo zbrku. Ili ako bi stvorilo zbrku, onda neka imam peselami na glas. toga. Ali je sunet da se peselamišta Znači li tako je došlo, kada je vodebom mame i ljudi. Inači to ja sam opštino godinitelno priju izuđenaric, pa pogledajte. U svakom slučaju, ovaj, tako postoji. Kao donošenje tekvira za sreždu telaveta. Kada čovjek dođe, do, imam učio sreždu telaveta i treba da učini sada sreždu. Hoće li donijeti tekvir kada čini sreždu ili neće? od poslanika, sa osim ne, nije prenešeno da je donosio tekvir kada je činio srežiti lave. Nema ništa. Da ispravno da je ima mučini i srežtu bez tekvira. I ljudi učine za nje. Jedan po jedan sapu vidi šta drugi da će mi srežiti. A znaju da je završio kada šta? Počne ponovo da, da uči. No međutim, ako imam zna da će napraviti zbrku i da žena, na primjer, u ženskoj musali, neće to vidjeti. Ili da je veliki žematnici, neće to vidjeti, ne znam i popis Onda ne do da donese tekbir jer prenosi kod Ibne Bišejbe od Abdullaha i do Mesruda sa vjelodostanim lancem prenosilata da, da je donosio tekbir kada je činio šta seždu pa vidimo znači, da ova stvar ima i osnove i u drugim postupstima no, međutim gleda se, znači ova se stvar gleda da se ne napravi pometnje jer šta smo radili ako preselanimo tiho i ostanu ljudi tamo da stoje nakon toga 15 minuta ne zgodi da treba šta smo uradili Pa ako zna se znači da se sume može praktikati, neka se praktikuje, a ako ne, uprotiv nekako se postavljaju Čovjek koji je zakastljeno dženaziju. Čovjek koji je zakastljeno dženaziju. Neki ustav slučajnaci kažu da čovjek koji je zakastljeno dženaziju treba naklajati tek vire koje je propuštao. I to je stav sajid jednog Noseiba i ja, Altaji, nekaj je ja, Zuhrija, idusirina i katade i malika i teulja i šake i ishaka i to je stav ametijske pravne škole i to je stav idu hazma. No međutim, oni se razilaze da li će čovjek nakranjavati te tekbire, no, ili će nadoknaditi te tekbire, bolje kazati, nadoknaditi te tekbire sa učenjem dova do ili nega što se uči samo jedan tekbir za drugog i presalamit. Tu je razilaženje. Ali su složim da treba šta? Nadoknaditi tekbire koje je propuštala. Zbog riječi postani za osvrme, voma je dekno sa sandu, voma sa pati konta etimu, šta slignete planjati, a, a šta vas propusti, ili se šta se propustali, to, to ne planjajte. Dok kažu drugi islamski učenjavci od nisu, Hasan, kroz prinsu od idna da se neće naplanjavati, a kažu, ako, odnosno me dokladiti, da se teg dina te, te, te a da doka je ako se budu dorośli te koji su propušteni onda oni bi tekali za drugog bez učenja čega i sl. Svakog slučaja istrano je da treba što je sad većina uleme da treba da dokaje da ono što se propusti naročito ako čovjek ima mogućnost nije na primjer odma da je dženaza obavljena u džani pa on odma bio i da ima pa tu da treba da provede na ovo venuse Ako se diže džena razda, onda dodnese samo tek vire da ckala mi, dići doma. A ko ima vremena da prouči, dobi ono što se uči, neka prouči. Redino dokavio znači ono što je propustno. Ukop mejta. Ukop mejta je Znači, to je obaveza koja je kolektivnog karaktera. Znači, moraju je muslimani obaviti kao kolektiv, a nije dužan svaki pojedinec da pristroj ili ukup nejte. Ebu Talha prenosi da je poslanik poslanime i ovo je čak ovaj obaveza kada su i nevjednici. Pa kada je bila bitka na Bedru, naredio je poslanik s ovoj srme da se 24 muširika bacio u jedan bunar. Veliki bunar ovaj. da se tu bace pa su tako postupili sa njima. Redi ekologije, je on tako? Pa ne ono zaglađuju oko više. Pa su dačini, pa je poslanik, obraćali se. Jeste li, kaže, našli da je istina ono što na vaš gospodar običe, on kazni? Pa kaže Omer, lavo poslaniće, kako se obraćaš mrtvom, oni ne čuju. Kaže Omer, oni ništa bolje ne čuju, oni on su ti ništa bolje ne češu Pa je utješan i Allah u momentu im vratio šta dušu Da čuju riječi poslanika s I da se obistini ovaj, ono što su Čime im se, se prijatilo I rekao je poslanika s al Kaže, idi i ukopaj koga Ebu Talibah yes. Neće se musliman ukopati sa nevjednikom u Neće se ukopati nevjednik sa muslimanom Znači to je togo zabranjeno I učeo me zove jedan musliman iz jedne od demalja. Dašli gdje žive musliman. Pa kaže, ovdje kod nas, kaže, čovjek je bio musliman i otišao jehove sidok. I tako preselio. I nakon toga, kada je umro, ljudi ga ukupali u muslimanskom medzaju. I za kakvog merhameta. Marhamet. Merhameta nekako on u kupur i poziva u nevjerstvo ljude i nakon toga kada umre muslimanika ukopaju u muslimanskom mezadu. To je zabranjeno. To je haram po konsensusu. Nikada niko nije kazao da je nevjernika dozvoljeno zakopati u muslimanskom mezadu. A ova je bio najpreći da ne bude ukopano u muslimanskom mezadu zato što on gori u svome nevjerstvu od drugih nevjernika. Zato što on bio musliman, pa ako je bio musliman, pa učinio ridet ili otpadništ a odpad ništvo je gore nego da je čovjek u osnovi bio nebjednika. Jer si spoznao istinu i znao istinu i odmetnoo sam istinu. Pa je haram znači da se ukopava i to je poznato od davnih jednog vremena poslali nikak od hrdu zanesta. Da imate mezari za muslimarim i mezari za nebjednike. Tako da nije dozvanje znači ukopavanje jednih u mezara, drugih. Žena koja preseli, a u stomaku kitabika, a ustama ako nosi plod ili dijete od muža muslimana, žena kitabika ili židokinja, i bila znači za muslimana trudna pred porođaj, na primjer, peselom. Šta će biti sa djetetom i sa njom? Gdje ćemo joj okopati? Ne možemo joj okopati u muslimanskom mezari zato što je šta? Nevijenica. A ne možemo ukopati nju u mezare nedjednika, zato što nosi u stomaku djete koji je musliman. Jer po ispravnom mišljenju braćo, kada jedan od rutelja primi islam, ili je u osnovi musliman, djeca trate njega. Bio otac ili majka? Dva hršćanina imaju, imaju šestero djece. Od jedne do šeste godine. I majka primi islam. Odmasu je djeca musliman. Gdje na kojemu djete ga preseli, u kopat ćemo ga gdje? U muslimanskom mezari. Slijedi djete boljeg otca, boljeg u stvari roditelja. Slijedi boljeg od dva roditelja. Pa koje je bolje, koje je primilo istam, njega slijedi. Za razliku od toga da su jedno i drugo nevjernici da djete preseli, kao malo, kopat ćemo ga gdje? U nevjerničkom mezari. Jer ono slijedi roditele svoje. Ako jedan od njih dvoje primi istam, ili jedno od njih dvoje primi istam, onda slijedi boljeg roditelja pa ovdje imamo, znači ne možemo ni u muslimansko ni u nemuslimansko nema mezari zato je, jedan dio u Leme smatraju, to se pronosio domara radi radijallahu anhu, koliko se sjećam, da je rekao da treba napraviti posebno mezarje za takvu skupinu ljudi ima posebno mezari, znači gdje se ukopavaju ljudi, znači ili osobe ili, koje dođu u takvu stanju ili kažu, ako nema tog mezara, onda se ukopane gdje van mimo mezari, neće ni u jedno ni u drugo I kada se bude ukopavala, ukopat će se ona tako da se okrene sa leđima prema kibli. Ona se okrene kako? Stavi se u lehed? Jel u redu? Lehed samo na opačke. Na drugu stranu, tako da bude leđima prema šta? Kibli. Jer dijete u utrobi majke biva prema njenim leđima, pa će onda dijete biti lican prema čemu? Jel u redu? Prema kibli. Pa se tako ona ne zaslužuje da bude okreta prema kibli, zato što mi ostavimo s temanka, a dijete je okrenuta prema kibli. Pa smo tako spojili, znači, dvije spari koje su, ili legitimne, koje su legitimne u šarije. Sunak je, dakle, da se muslimane ukopavaju u mezarija i u tome imaju zadnji motivator predajere, vremenja poslanika sa osrame, do danas da se ljudi ukopavaju u mezarija i nije prenašeno da se ikon ukopava mimo mezarija. I osim ono što se prenosi da je poslanik sa osram ukopan na njestu gdje je pesjelio, Tu u sebu Bekr i Omar, i to je bilo samo za njih. To je bio konsensus sa sahaba, niko se nije protivio. A, a drugi ljudi idu u mezarja, osim šehida. Šehidi koji presele, oni se okopavaju tamo gdje su preselili. U mjestu gdje su preselili, tu se okopavaju. Jer je došlo u predaj džabira, da su, da je od njega preselila njegova neka rodbina, pa su i dotjerali u Medinu. Dovuk u ovu klju Medinu. Pa je naredio da se vrate nazad na mjesto gdje su ubijeni od stakvu postupu. Mekruh je da se meitu kopava u tri vremena. U vremenu kada sunce izlazi, kada je sunce na sredinu neba i kada sunce zalazi. Tedi hadisa, kveta Ibnu Amira, anhu, da je rekao, da je za branimo ime poslanika Osreme da u tri vremena i da ukopavamo naše mrtve kada sunce izlazi dok ne oskoči i Kada je u sredini neba, znači dok ne pređe na drugu polovinu i kada, prene, kada počne zalazi dok ne zađe. Ukopavanje noći bez potrebe je nekru. Prvenosi se u hadisu džabira koga bilježiva muslim da su ukopali jednog od sahaba po noći pa su nisu zamotali lijepo u kletine, pa je posljednji sam zabranio da se ukopava po noći, osim ako je čovjek prisiljen na to. Znači, ako postoje mogućnost da bi se mejt mogao pomijeniti, da bi mogao se kvariti, jer mogao je tijelo i tako dalje, onda nema smetnje da se da se kopa po noći. Šeha Albani, rahimihullahu ta'ala, je ukopano sati na večer. Da se lije u četiri, posljednji indije, u 11 sati na večer Nikola nije dozvolio da se niko obavještava. Znači, da se, se sve niko obavještava na dženazi, da se bi biti javna obavjest. I opet je sada vinada ljudi bilo na dženazi. Najveće. A, jer ljudi su, puno veći broj ljudi šta na dženazi, danu, nego, najveće, već biće manji broj ljudi, znači, ako se nama će biti manji broj ljudi, onda ljudi dođu na dženazi, šta mislite nega probuditi u dva sahnu dođu na dženazu? I kada bi došao, spavaće na na Nisu, znači, ljudi prisredniti, može čovjek biti skoncentrisan da uči do ovu iskreno i znači sveč o tome, pa je zato bolje, znači, i prečuje da se i sunuje da se džemaza kvanja po danu. Osim, kažem ako postoji za to nekakav razvod, onda je to drugo. Jer od poslanika, sa oseleme, da je da je ukopavao, došao je za firmi gdje je sa dobrim lancem pranosi hrata, da je ukopavao po noći i da je čak jedne prilike spustio svjetlo ili ili svijeću, svijeću da je spustio sasvom, znači onaj, ili ovaj, a, u, u kabor da bi vidio, znači, kako će mediti šta smjese. Pa, znači, došlo je ukupavanje ponoćina, no, međutim, kako je došlo pre tomo hadisu, osim ako je čovjek prisinen, znači, da to učini. Pa, lahko smo pomijedili, znači, dva hadisa, jer je to slučeo je bio bio poslanic osame prisinen, ili postojen, znači, nekakav razlog u kojoj je naj poslanic osame ukupao omog čovjeka ponoć. Nakon toga, autor je govorio o s pojistima kabura i naš ga što tiče kabura pa će mišati ta to nevojku našem narodnom dužim on Allah tebara na kraju put našto uči su me da ću se na istinu Allah tebara aša salimu na mjegina Studio Keser pripremio je za vas širok izvor audio i video izdanja Islamsku sadržaja potrebne informacije možete dobiti na kontakt kontaktadresi 12 4 god twins Austriaje. Iili na web portalu BWV <Sybie> tačka